Bai, eta atzokoan, momentu unki garrek bizizirelare aipatu harko genuke. Euskal Zinemaren galan Ramona Gerrek zinemira asaria jaso bazuen, judiden txe britainar aktoreak ahorezko donostia asaria ere jaso baitzuen. Eta James Bonden eme pertsonaian edo Shakespeare in Love finman ingalaterrako Elizabeth Lenaren paperan ikusi dugun aktoreak, lehenitzak Euskaraz egin. Gabon, domazia, eta... ladies and gentlemen, I must apologize to you that I don't speak your language. eskatu zituen hizkuntza ezjaketagatik eta eskurturik, unkiturik jaso zuen nesaria. Bagaur zinemaliaren segarren eguna, Sailo ofizialean besta guzte, Carlos Bermuten, kientekan tera firma orkestuko dute, eta Naumi Kawase zuzendari azken momentuan ezin izan bada etorriere, Ramizala Juliet Binoz aktorea izango dugu gure artean, filmeko ekoizleden mahean lozlekin batera, vizion firma orkesteko.